Petri György, kizsarolt nevetséges életünket. Kizsarolt nevetséges életünket, a szégyennel szomszédos életünket, a déprofundisztócsányi méből barátság visszájára fordulását, a pimaszulkész szöveget az áruláshoz, a senki földjét hitetlenség és értelem közt, az estéket teli palack és üres palack, Közt. Ha mindezt megrövidíteni nincs mód, ha önkezünk íj menekvésre gyáva, ha a gásszaktól felfordul a gyomrunk, ha a tetszelgő vágy egy antik kádra, ha az elftelen remény ravasz kecsegtetés ismerős test közelsége, emléke, tán a mezítlen kíváncsiság, mely az ész makat sóvárgása a tény után megújra korrumpálja a kétségbeesést, ha az esendő ide tartozás alváshoz, ébredéshez, szívveréshez, ha a hétköznap türelme ismét enyhíti a tragikus eltökélést, mely ha felnövekedhet, nem érti többé a közemberi érzést, mely harag és kimagyarázás összegeződése, Meglódulás és megtorpanás elegye, ha el nem jöhet a pillanat felizzása, melyben elhamvad a holnap, jövő hét, ha szemhatárnyi világunk felett nem vett fehér lángot a tűzítélet, akkor a harc, akkor a tapottat se, akkor a hátrálás lépésenként, de soha az önállító visszacsúszás, soha az elmosódás, a hallgatás és a hallgatólagos tudomásulvétel között, tehetetlenség és belenyugvás között, akkor a csendünk, el nem fordult tekintet, akkor jelenlétünk. És döntsék el, mit tehetünk.